Nem. Vissza fogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocmában már nem. Nem. Kejfel hey, Elég. Mi a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Jó reggelt kívánok! Ma a 2020. december 8-a van, és ked. A pontos idő három perc múlva lesz reggel, negyed, nyolc. Hát, ami az eseményeket illeti, azok nem nagyon vesznek, vagy csak mérsékelten vesznek tudomást arról, hogy koronavírus járvány van, a belpolitikai események olyan mértékben felpörögtek, amilyen mértékben e, ritkán szoktak decemberben, hogy pandémia idején szoktak-e, vagy sem, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert az életemben először élek át egy járványfertőzést. Ma a 2020. december 8-a van a pontos idő két és fél perc múlva lesz, negyed, nyolc ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem. Felette is, csak igen korlátozott a ajánlott műsorában szeretném megköszönni mindazoknak, akik a civila pályán adását a 28. helyhez juttatták. A negyedik legnézettebb műsor volt a csatornán belül, de minimális eltéréssel, Orhosszal nyert a híradó, és aztán Szoros egymás után jött a heti válasz, az egyenes beszédnek a talán egy szerdai adása, és a civila pályán. 13 ezerrel volt több nézője a híradónak, és aztán a másik kettő pedig néhány ezerrel, de jóval kevesebbel volt a civil pályán előtt, amely megmozgatott több mint negyedmillió embert, és a képernyő elé ültette őket. Az meglehetős egy nagy dolog így 2020 derekán, vagy inkább estéjén. Nagyon sok mindent szeretnék ma megmutatni és elmondani, önöknek ennek csak egy tört részére lesz lehetőség, mindjárt egy hosszabb filmmel fogunk kezdeni. Tegnap a Telex beszámolója szerint a Fidesz közeli elitképzőben a Matthias Corvinus kollégiumban volt egy esemény, amely elsősorban azért volt érdekes, mert Gulyás Gergely mellett három korábbi kancellária miniszter, Lázár János, Narocsus Tibor és Stumf István is részt vett a beszélgetésem. Az esemény apropója Orbán Balázs könyvének megjelenése volt a magyar stratigai gondolkodás egyszeregye, aminek a borotóján a csodaszarvas áll napfelkeltében a budai vár előtt. A beszélgetést Földi Kovács Andrea vezette, most engedjék meg, vagy nem engedjék meg, akkor is így lesz. Egy durván 10 perces részletet fogok megmutatni önöknek ebből indul. Hát, amit eredetleg terveztem abból semmi nem fog megvalósulni, mert hogy 7 óra 26 perc van, én szándékoztam valamit megmutatni önöknek képbe, hangban, arra felépítettem egy várat. 4-9-kor Füries Balázs lesz majd a vendégem, semmit, amit eredetleg terveztem, nem fogok önök elé tárni, mert nem tudok egy házat megmutatni az a talapzat és a földszint és az alaksor és az első emelet nélkül. De. Hoztam valamit cd-t, azt hova raktam? Oda raktam? Kösz. Tessék. Megdegzott a kutya. És gondolják el, hogy beülök, és akkor mindjárt ez az ember, aki arról hozó, hogy hogy fogja, hogy lediltani a rádió. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, és gratulálok az ön a kedves János. Másodszor az a fújás, az nagyon kiváló volt. Jót tett a keverőpultnak, mivel az egy ilyen közeli képet láttunk, ahol hát jó pár milliméter por volt tapasztalható. Ön szerintem lehet, hogy ez is hozzájárulni ja. a technikai Egyrészt problémákat. Egyrészt nem járul hozzá, másrészt nincs rajta por. Tehát számtalan baja van ennek, a por az a legkisebb. Én... Már csak... a porossága lenne a legnagyobb jelentőségű, de figyelj! anyukám után szabadon, ezen nincs bor. Oké, okay, akkor... akkor... nem oké. Okay. Tehát evvel annyi baj van, mint égen a csillag, de ne adjunk neki olyan problémát, amilyen nincs. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, fia, Laura. Hát, nálunk úgy látszik ez a szólás, szabadság. Nem, nem, nem, nem! Ne, ne. Ilyen azt Ez egy borzasztó dolog. Hát, hát nem, azt nem engedik, hogy nem egy olajjon ez a... Már, már, már ezt se akarják hagyni, hogy létezzen. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez így nincsen. Nem. De nem, nem, nem, nem, nem. Itt nem arról van szúrja, hatalom elnyomja a kejfejancsit. Itt hát borzalom. Hát azt ez borzalom. értem, hogy borzalom, de az, amit ön konkrétan feltételez, az nincs. Nincs? Nincs. Úgyhogy nincs. Én szerintem más jellegű problémák vannak, amivel jobb, ha itt most hosszan nem foglalkozunk kettem, mert nem biztos, hogy nem ez lesz az utolsó adás. Hát tudnék én mással is foglalkozni, de az se, az se lehetséges. Mire gondol? Hát például a halottak száma. Úgy lehet az, hogy egyik nap 200-val mennyi, másik nap meg már csak 100-val Nem tudom, annyira gyorsan. Nem tudom, hova hát tették a többi halottat. Nem tudom, hova tették a többi halottat, de olyan gyorsan sikerült önnek váltania, hogy én nem is tudtam önt követni. Komolyan mondom, életkorát meghazuttuló módon tetszett eljárni, én csak ámulok és bámulok, hogy egyik témáról, hogy tetszett átugrálni a másikra, és szeretném kifejezni maximális elismerésemet. Tényleg. Aki képes, az más csodára is képes. Megszüntetem is gulyás gergét, nem szeretném látni, miközben azt szerettem hogyha hangja is lenne szegénynek, de csak látni azt. 06 877 877 köszönöm. szórakoztassanak el, 49-től Füriás Balázsral beszélgettek, az elvileg egy izgalmas beszélgetés lesz. Nem, mint hogyha mindaz, amivel készültem, ne lett volna izgalmas. Elvileg kiderül, hogy a mai műsor, beleértve a Füriás Balázsral készülő interjút, gyakorlatilag mennyire lesz izgalmas. Ma a 2020 december 8-a van, és ked egy perc múlott fél nyolc, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János kísérleti, hangsúlyozom, kísérleti műsora, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ebből a meglepetés és a kísérleti megvolt. volt. Köszönöm, hogy megtettek, hogy kell! Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy melyik tévécsatornán lehet látni a, a műsorokat? Melyik tévécsatornán nem lehetett látni például az előbb a Spirit Televízió? Spirit Televízió. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném elmondani, hogy mindennap nézzük az önök műsorát, maximálisan meg vagyunk ezzel a műsorral elégedve. Nagyon tartalmas a műsor, amit készít, és nagyon jó újságírónak tartom önt, Fiala úr, mert nagyon jó kérdéseket tesz fel. Úgyhogy tényleg csak dicsérni tudom ezt a műsort, remélem még nagyon szokáig fogjuk tudni nézni. Ezt a legjobb alkalommal mondtál, köszönöm szépen. Do you are good. Sakatos István vagyok, jó reggelt. Szia. hogy szórakoztassalak, elmesélem, hogy hogy zajlott az elmúlt 10 perc, vagy 15. Beültem a kocsiba, elindultam dolgozni, sistergést hallok a rádióban. Először megnéztem, hogy akkor más csatornán megye. Adás megy, visszakapcsolok, még mindig sistereg. Ezek után rámentem az internetre, most is sistereg. Utána a, a mobiltelefonomon megkerestem a Spirit TV-t, ahol látom, hogy egy ilyen keyboard, vagy nem tudom, minek hívják, a pult, azt látom statikusan, hangot se. És akkor türelmesen vártam tovább, és egyszer csak megszólaltál az ételből. Hát nem érigyellek, azt kell mondjam, de a hallgatókat se. Azt, hogy mi történt, azt lehet tudni, vagy lemaradtam róla, és elmondtad? Kísérleti műsor. Értem. Részvétem. Köszönöm. Megva, me, a a egyes, az, egyes te, az egyes telefon működik? ezt akartam Az egyes, működni, egyes telefon most legalább. működik, most más nem működik. Kérdeztem is, akivel együtt dolgozom, és aki egy nagyon hasznos segítség, hogy mi lenne, ha az orvoshoz elmenne valaki, és azt mondaná, hogy ő meggyógyítja, hogy zúg a füled de cserébe valamit el kell venni a többi funkciót közül, melyiket választod? Komolyan módon egy örkény novella ez, de ezen ő is erre magát, pedig időnként voltak közöttünk feszült pillanatok, hogy mindenki képzelje el, hogy az orvoshoz, az azt mondja, hogy meggyógyítad, de cserébe valamit el fog rontani, vagy valami el fog romlani, mondja meg, hogy mi romoljon el, és abban a pillanatban az a problémája, amivel eljött, meg fog szűnni. És őrkény után szabadon örülni fogsz, ha csak az egyes telefon nem működik. Nem, szóval nem, igen. könnyen le nem, nem, nem, tévedsz fókusz. Egyrészt majd várok tőled no. egy e-mailt, egy, egy e vagy maradjunk abba, hogy átveszem, és akkor meghallgatok egy jellegű dolgot. Nem, könnyen lehetséges, ja. hogy elmész az orvosod, az orvos ezt elmondja neked, és akkor te azt mondod, doktor úr, nincs problémám. Tehát akkor azzal fog együtt élni, ami van, én köszönöm szépen más funkciómtól, nem szeretnék most megszabadulni. Élen. És akkor az orvos azt mondaná, úgyis, mint úristen, vagy mint teremtő, vagy mint nem tudom micsoda, hogy hát, kedves lakatos úr, ahogy gondolja. Hidd el, hogy ha az, az, minden igen, minden. hát végül is, ha az ember arra gondol, hogy valamit eltervez, de aztán jön valami, ami megváltoztatja, és mindig olyan változások vannak, amit ember nem tud kitalálni. Végül is, nagyon szórakoztató is tud lenni, csak az ember csak kicsit tehát érted, akkor az ember kicsit bántja, hogy fel kell fél négykor, hogy neki álljon összerakni valamit, amiből aztán az ég egyet a világán semmit nem mutatott meg, ami persze passzív tudásként megmaradt bennem, de <gül> nem tudom tovább <gül> ragozni. Figyelj, átveszem a telefont, és meghallom. Várj pillanatra, csak azt nézem, hogy melyik telefonban vagy. beszé? Itt vagyok, ragyogok. Jó, akkor ez a kertes. Igen. Ja. Na... Akkor mondod... Azt már nem akarom, hogy mindenki hallja. Így. Jó reggelt! Ha bármit is hallottak, az senkihez ne kössék. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről, és csak egy legutóbbi felháborodásomat szeretném megosztani önnel János és a hallgatókkal, nevezetesen azt, hogy az LMBTQ lobby nyomulása nem szünetel. Bizonyára János és nagy foci is értesült róla, hogy például a Premier Ligába, az angol csapatok első osztályában minden csapatkapitány, a nemzetközi homoszexuális zászló, hogy a, a szalagján, tehát a karján, illetve a szögletzászlók is kötelezően, gondolom, hogy nem állíthatja, vagy nem mondhatja egyik csapat sem, hogy ezt nem teszi meg, a szögletzászlók is ezt tartalmazzák valamint itt nálunk Magyarországon a DK olyan Mikulás, illetve télap, számukra télapos videót állított össze, ahol azt a homoszexuális mesekönyvet is a Mikulás beteszi a zsákjába, és a gyerekeknek ezt fogja elvinni. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Kovály Tamás vagyok. Azért, én érdeklődjem már, hogy látva azt a néhány littet, amit bejátszottak a szereplőkről, ugye a Fidesz korábbi meghatározó vezető személyiségét látva, ezt valamikor műsorra tűzi még? Fogalmam nincs. Holnap nincs időm, csütörtökön nem tudom, hogy van-e rá időm, pénteken, nincs rá időm, fogalmam nincs. Csajnálom, érdekesnek tűnt pedig. Ennyi. Elvitte a You understand just like, just like, just like, a scar, yeah. just like, just like, just like, a scar. Legközelebb a telefonál, akkor a tiltakozásom képen, annak okán, hogy így sikerült elhárítani a telefon telefonbetyárkodást, teljes egészében adásba kerül. Jüregöt. Jó, Jó reggelt, hogyha fogalma nincs, ha, ha fogalma nincs, akkor nagyon örülnék neki, hogyha csinálna egy olyan közvéleménykutatást, mint amilyet szokott, hogy az első tíz igen vagy nem betelefonáló alapján találja ki, hogy mi legyen. Köszönöm! mondta, ahogy azt a Móriczka elképzeli. Um. Jó reggat! A faszolszok le! Szeretném mondani, hogy a lábam alatt volt papír. Te hülye betelefonalokat te provokálod ki a viselkedésedből. Jó reggat! Jó reggat! Miért a Nem tudom, hát az ATV-nek ez nem kínos, mert nekünk és önnek rettenetesen kínos. Kérdezze meg az ATV-től. Megfogom. Majd árulj el, hogy mit válaszoltak. Megfogom. Köszönöm, Uram, viszont hallásom. Jó reggelt. Megfogom. Jó reggelt. Jó reggelt. Kata Szabó vagyok. Szörnyű, hogy mi történik. Az az igazság, hogy hogy nem szabad lenne, nem is tudom, mit lehetne csinálni. Én tudom. Ez ön tudja? Persze. Az az igazság, Azért ülök hogy... itt, mert értek hozzá. A körülményeket nem én teremtem meg. A jelenlegi helyzet abból áll össze, hogy az ember megbecsüli azt a helyet is, amely minden nap lehetővé teszi, azt hogy kísérleti műsort készítsek. Ez, ebbe igaza van. Ez képet ad arról, hogy, hogy itt milyen gondolkodás van, és hogy, hogy hogyan állnak hozzá az emberek minden mindenhez. Köszönöm. Ne túlzásba, amit mond, azt osszuk el négyjel, és a maradékból vágjunk le ötöt. Hát nem elviszem, marad... mert próbálok próbálok ember maradni itt ebbe a környezetbe, de már megszólalni sem mer az ember. De nyugodtan, most is azt tettem. Gyuréged. Jó reggelt! Beléd, hogy gondolják el, hoztam 80 cd és csak egyet játszom, le azért is kimentem az autóba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy amikor befejezi a műsort, igen. Valaki más is használja a stúdiót, vagy csak a technika ördögek között? Nem, nem szorít? használja. Értem. Akkor talán meg kéne kérdezni tőle, hogy úgy hagyja ott azt a helységet, ahogy, ahogy találtak. Szerintem jobb, ha én Köszön... ilyet nem teszek. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az érdeklődést. Jöreget! Jó reggelt kívánok, Füle úr! Marta vagyok, és 2005 óta nézem vagy hallgatom az ön önműsorát, Nagyon szeretem, ezt, ez az egyetlen, amit mindig hallgatok. És tisztelettel kérném az ATV tulajdonosait, hogy, hogy becsüljék meg az ön munkáját azzal, hogy egy hibás számazonosítót beszerelnek. Jó lenne, hogyha abba hagynál ezt a szerencsétlenkedést. Ennyi. Puszillak. Györeget. A szemét kiszúrám tudja, hogy a torka, de elvágom. Aztán szeretnék érdeklődni, hogy nem tudja, hogy mi van az Áder János közszázsaság elnök mert mint az utolsó két évben még érdekes dolgok történtek, és mindenféle megnyilatkozás nélkül, hogy beszélhetnék a több száz, vagy sajnos majdnem kétszáz napi halott létszámról, és semmiféle nyilatkozás, semmiféle, hát én, én legalábbis nem sikerült belakadnom, hogy ő bármire is reagált volna. A helyzet az, hogy időnként előttem áll a sorban, amikor vásárlók, Áder János még nem állt Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Halló! Én is ezt mondom. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy sikerült -e az ismétlésről valamit kideríteni? Ott tartok, ahol a part szakad mert hogy az olyan jó bejött nekem mindig az a reggel 3.20. Kísérleti műsor. Hát igen, csak akkor mondanának valamit, hogy máskor valamit. Mindig vagy... mondanak valamit. Aha. Hát sajnálom. Hát még én. Köszi. Szüvesen. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretem a műsorát! Nagyon szépen köszönöm! 9 kor kapcsolom Füriás Balást, addig az önöké vagyok bármilyen témában. Sudba dobtam mindent, amit terveztem, ilyen-olyan okokból. Aki most kapcsolódik be, nem vesztett semmit, vagy sokat az vesztett. Megfelelő rész aláhúzandó. Jó reggat. Ah, jó, reggelt. jó reggelt kívánok, János! Jó reggelt. jó reggelt! Köszöntem! Halló, halló! Mondom, köszöntem, mit szeretne? Ó, nem szeretnék semmit, csak azt szeretném, hogy további szép napot és kitartást. Eddig nagyon szép volt, a kitartás azból meg most hirtelen máshit az eszembe. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Sikerült látnod tegnap a Csak című műsort? Belenéztem, de elzártam. Hát az nagyon jó. tett, én még ilyen gyenge, pipoya ellenzéki oldalt egyszerűen ne, nem, nem, nem láttam még, hogy a Horn Gábor ne tudjon egy mondatot ki, kimondani, hogy úgy tudják terelni a témát, szóval sírni tudtam volna. Ezek akarják megnyerni 2022-ben a választás. Vegyük olyan, hogy ez egy tévémisor volt. Jó reggelt! Szerintem tudom, szállhatok! Jó reggelt! Jó reggelt! Haló! Haló! Uh, remélem, hogy lesz metrókérdés a a, a közlekedésről lesz szó. Jó reggat! Megszörjük, a torzad elvágod, Szép kívánok, én most kapcsolódtam be. De... Sokat veszted, vagy semmit se. el, megpróbáltam a műsort úgy elkezdeni, hogy szerettem volna, és aztán semmi sem működött. De azt azért legyen, a kedves nekem el, hogy a szombati műsor a civil apályán hanyadik volt a nézettség? 28-ig, több mint negyedmillió néző. Nagyon jó, gratulálok. További jó munkát, és azt még, egy, még egyet kérdezhetek? Akárhányat. Azt szeretném kérdezni, hogy én sose tudtam fogni rádión az ön műsorát. Én csak látható voltam ott, tudom, hallgatni, Igen. illetve látni. Uh -huh. Azóta hogy gyarapodtak meg ezek a kellemetlenbe telefonálók? Nem tudom, hogy van-e között összefüggés. Nem tudom. Fogalmam. Azt megelőzőleg, amíg nem volt látható, volt ilyen? Nagyon rövid ideig. Január 6-án kezdődött a műsor, március 16-á óta vagyok tévén, hála Istennek. Uh -huh. Gyakorlatilag két hónap telt el. Abban a két hónapban azt hiszem nem voltak. Uh -huh sajnálom. Mind a két oldalról sajnálom. Köszönöm melyik szépen! Melyik a másik oldal? A, a, a másik oldal vagyok én. Az, az egyik? Az, az egyik az, a, az, az eszement, aki betelefonál. Mert a sajnálatra műtó. Enged nem is sajnál. Parancsol? Nem parancsolok. Azt kérdezem, Engedem is sajnál. De hogy is nem, is Dehát hát... csak kettőt mondtott. Őt, meg bakát. Jó reggat! Jó Péter vagyok. Ez a... Félefű telefonál. Ez nem egy beépített emberi nézetem nézettem. De, de, elgab, de, de, de, de, aki pisztoly küldött nekem annak idején, az is beépített ember volt, amikor annak idején a Budapest jel. rádióban őrség fegyveres őrség... Hát... Nézze, egy újszülöttnek minden mocskolódó telefonáló új. Mert hát, hát nem az nem nagyon hogy milyen az pozitívan az gondolkodik azért. rólam. Tehát azt gondolja, hogy az én műsoramat az dobja föl eh, populárisan. Eh, hát hol... ő a legszorgalmasabb. Hát Még nézze, legszorgalmasabb. akkor nőjön fel hozzá és ne engem gyanúsítson azzal, hogy én, én nem, bíztam... De nem, nem, csak azt mondta, hogy nem beépített embere. Hm? Kicsit se gyanúsított, tényleg. Ha ez nem volt gyanúsítás, fogalmam nincs, hogy önnél hol kezdődik a gyanúsítás. Ma bocsánat, de akinek egy reggel háromszor akarják elvárni nyilvánosan a torkát, miért kell megvárnunk azt, hogy valamikor valami olyasmi történjék, ami megfordíthatatlan. És aztán nem tudom, hogy a felelősség ezzel szemben teljesen mindegy vagy kit -e, ha ha maga az elszenvedő személy itt lenne. Azért, mert valakik sajnálnak valamit valakitől. Én már utána nézettem, azt mondták a technikusok, hogy ez attól függ, hogy milyen rendszere van az atv -nek. nem lehet csak úgy vásárolni egy számozonosítót, mert már összeszedtük volna rá a pénzt, csak ismerni kellene hozzá a rendszert, hogy Uram, csak én azt tudom önnek mondani, ezzel is keresse meg az atv -t. amit én ezügyben meg tudtam tenni, azt megtettem, én minden nap azt gondolom, hogy tényleg utolsó adásra jövök be. Hát csak ebben nem kéne belehalni. Hát belehalni, nem fogok. Ha csak el nem vágja a torkomat, nem tudom. Hát ön ma a reggel csak háromszor érte meg adásba. jó, ebben nem fog humorizálni. Igaza van, é. teljesen igaza van. Egy közszereplőnek többet kell bírnia, hogy ez beletartozik-e vagy sem, Az azért se tudom, mert nem vagyok közszereplő. Ha nagyon cinikus akarnék lenne, akkor azt mondanám, hogy amit a pszicháteremtől megtanultam évtizedek folyamán, azt módon van itt bebizonyítani, hogy megtanultam. De ez nem biztos, hogy de nem biztos, hogy ez egy megfelelő fogalmazás, vagy hogy ez így jó, hogy ez olyan, mint az elméleti óra, meg azt a nagy gyakorlat. Jó reggelt! Jó regat! Talk elvágot, hogy ezt egy szívem szorlok. Jó Ez a momentum momentumos, négyelje magát. Hogy érti, hogy momentumos? Ez a momentum momentumos, négyelje magát. Hogy I am, I am